Долната камера на Американския конгрес гласува изпращането на 60 милиарда долара финансова помощ за Украина. С това сложи край на няколко месечно прекъсване на американската подкрепа. Какво означава това за Съединените щати? Какво означава за Украина, разбира се, но и за света? Добър ден на професора по физика Олег Юрданов, който живее и преподава в Съединените щати. Добър ден, благодаря за възможността да поговорим на тая важна тема. Първо, това беше една от четирите мерки, които бяха гласувани закони на общата сума от 95 милиарда и отделно 9 милиарда за хуманитарни помощи, както за Газа, така и за Украина. Важното е как е гласувано за най-проблемната ярка тази за парите за Украина, въпреки че с противата на голяма част от републиканците, 311 гласа срещу 112 против, от които всичките 210 демократи са гласували за и 101 републиканци също са гласували за, срещу 112 против тази мярка. От другите четири мярки са с още по-голямо бушниство, т.е. те не са спорни. От къде идва това? Как се стигна до това помощта за Украина да се превърне в спорна? Предисторията е дълга и за съжаление много неприятна. А, както знаем в началото на войната на Путин срещу Украина, не само Европа, но и Съединените щати бяха твърдо на страната на, на Украина и до ден днешен, дори сред привържениците на републиканците, над 69% смятат, че Путин трябва да бъде спрял, но има едно активно мнозинство, което се води от Доналд Тръмп, което се противопоставя на тая помощ и изобщо на участието на Съединените щати. А спорно е да се разбере точно каква е истинската причина. Значи официално то е, че трябва да даваме тези пари за Украина, трябва да си Нашите граници, защото има голям мигрантски поток по южната граница с, с Мексико. Трябва да построим стена, трябва да направим други камери и така нататък и да подсигурим цялата гранична полоса. Но това всъщност, този аргумент беше елиминиран още в края на миналата година, когато трима един републиканец, един демократ и, и един независим сенатор предложиха много детайлна програма и добре финансирана именно за ограничаване или по-скоро за добре контролиране на имиграцията, което е по характерна за южните граници на, на, на, на Америка. И въпреки, че всичко, което републиканците искаха, всъщност беше удовлетворено и тази мярка мина в сената. Изведнъж Доналд Тръм каза, че не, това не е достатъчно, въпреки, че не е ясно какво друго не е достатъчно. Впечатлението е, че той се опитва да спря каквато и да е успешна политика от сегашния президент Байден с, с единствената цел, как да кажа, лична изгода в, в предвид предстоящите избори. Това е като че ли основната работа. Сега имаше ли някаква специална намеса или послание от страна на, на Тръмп? Изобщо може ли да се говори за това, че той преосмислил своето отношение към помощта за Украина? Аз не бих казал, но имаше сериозен натис върху него лично. Първо дойде външния министр на Великобритания Дейвид Камеран, който се лише срещна с лично с него. Не е ясно точно какво си говорили, но очевидно беше с целта да го че позицията му е грешна. Особено преди около две седмици тук на посещение беше министър председателя на Япония който изнесе една просто блестяща реч в Конгреса, която каза, буквално, не се съмнявайте да водите демократичния свят. Ние сме в ключов момент и е много важно как ще поступим. Много важно да се организираме и да се противопоставяме на силите на ООО. Значи, японския министр-председател призова Съедините щати да действат решително, да отпуснат необходимите средства и да помогнат на всички страни в света, които се борят за демокрация. И това имаше известен ефект. Говорителят в в камерата на представителите на Съединените щати, Майк Джонсън най-сетне събра смелост, въпреки съпротивата на Тръмп и на най-радикалното крило в, в, в Републиканската партия, да предложи това загласуване в Конгреса. И, както се видя, има сериозно, сериозна подкрепя за тях. Тоест, струва лусие поемането на този риск от страна на говорителя на Долната камера на Конгреса, републиканец Майк Джонсън, така ли? Това първо ще се разбере. А, реакциите, особено на най-радикалната част на републиканската партия, са много ости. Например, Марджери Тейлър Грин, прочутата жена-конгресмен от Джорджия, каза ние току-що видяхме как гражданската война в Америка започна и тя започна от залата на конгрес. Нещо чудовищно. Те могат лесно да го сменят. Достатъчно е десетина души от конгресмените републиканци да гласуват против него и той би съгубил позицията си без подкрепата на демократите. И е традиция в Американския конгрес, че партията, която има мнозинство, си избира спикера и другата партия ни помага. Но има индикации в момента, че демократическата партия е готова да помогне на, на Майк Джонсън. той да запази позицията си украенно. А, но това би би означавало, ако а, той остане говорител с помощта на демократите, вероятно това би означавало край на политическата му кариера в републиканската партия. Той не е преодолял рисковете в Личен план. Добре, и накрая да попитам какво следва от тук нататък. Много хора се надяват да следва принципно промяна в отношението и в политиката на Съединените щати. Както каза един известен коментар тук, той предложи един фантастичен разказ. Представете си политически наблюдател от миналото, който изведнъж с машина на времето идва в събота в Вашингтон и той вижда как Конгресът с голямо мнозинство гласува помощ на държава, която се бори с. Също, агресивен, тираничен режим. И той си казва, ами нищо, нищо особено не е станало. В Америка е същата. Тя е отново е лидер на, на демократичния свят. Но всъщност промяната е огромна и а, самият факт колкото на, до, до това решение показва, че в американската политическа класа трябва да изживее някакъв вид еволюция, която да ни върне към нормалните демократични правила и процедури. Една от причините, поради която Тръмп не иска американските институции, американските процедури да са в сила, е, е идва от това, че той смята, че неговото относително неуспешно президентство се дължи на това, че не е имал достатъчно власт да прави каквото си иска и наистина политическа система. Президента няма абсолютна власт не му харесва да бъде като Путин или като Си, където може да прави каквото си иска и с това да, да удреже пълномощията на Американския конгрес и на съдебната система и, и изобщо на всичките стълбове на властта. И има, това също се знае, че вече има организирана, да подготви специални мерки, ако дойде на власт, как да направи така, че ограничи, че да засили собствената си лична власт и да ограничи властта на конгреса. Ето също това, срещу този тип политика на Тръмп. Много хора се надяват американското общество да осъзнае и да вземе мерки на време срещу това. И има признаци, че това се случва в момента. Както и в социологическите проучвания, кой, кой води по-рано Тръмп водеше повече. Сега повечето случаи минимално да не говорим, че нали, като вод, който е популярен вод, как се казва, за мнозинство, той изостава в сравнение с Байден, но поради специфичната американска система на избори все още води в някои ключови щати, които биха могли да му донесат президентството. Но до тогава има още много време и тази мярка би могла да се разглежда като ключова за промяна и в тези изхода от бъдещите избори. Много благодаря на професор Олег Юрданов. Ще се чуваме и тепърво с наближаването на така горещата фаза пред дверието към изборите за президент в Съединените щати, но наистина е едно важно гласуване в Конгреса, което отпуши застоялата там няколко месеца помощ за Украина, Тайван и Израел. Благодаря. Я благодаря. Американското министерство на отбраната ще реагира бързо и ще започне доставка на за Украина, почти веднага след зелената светлина за помощта от 61 милиарда долара, съобщи Associated Press, позовавайки се на Белият дом. Това е така, защото Съединените щати имат складове в Европа, в които има боеприпаси и компоненти за противовъздушната отбрана, от които Киев се нуждае отчаяно допълва агенцията.